Tudomány hangjai Vinnanyautónkkal mondjuk, hogyha közlekedünk, az autónk jelzi, hogy lassan merülni fog, Kapcsolatban lép az egyes házakkal, lakásokkal, és gyakorlatilag lealkudják egymással, hogy hova érdemes menni tölteni. minden dobozban egyfajta gyógyszer van. már csökkentőt mondjuk reggel 9-kor, meg este 8-kor kell bevenni. Az orvos be tudja konfigurálni, a doboz az megriasztja a beteget. távoli felügyeleti eszköz lenne az orvos és a betegek között. Ha most azt gondolják, hogy valami tudományos, fantasztikus film egy-egy jelenetéről hallottak, hát tévednek. Ez nem a jövő, hanem a jelen, ám bár még némi finomításra szorul. Mindennek az alapja az internet, úgy, ahogy ma ismerjük, és ahová majd fejlődni fog. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkö Andrea vagyok. Mai műsorunkban az internet felhasználásának új útjait keressük, és cseppet sem elméleti síkon. Tessék nagyon figyelni, mert itt az idő ismerkedni az új világgal. Szakemberek egymás között évek óta emlegetnek egy számot. Jelenleg körülbelül 8 milliárd ember ér a Földön. Ehhez képest 2020 körülre azt mondják, már 50 milliárd internetes végpont lesz a világunkban. Nos, ez úgy lehetséges, hogy nem csak nekünk, embereknek, hanem a körülöttünk levő tárgyaknak is lesz IP címe. Akár minden villanykörtének külön-külön. Érdemes lesz ma velünk tartani. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem távközlési és média informatikai tanszéke nemrég pályázatot ért ki hallgatóinak Dolgok Internetet cimmel. Furcsa név, de jó! Mert azt jelöli, hogy bármilyen eddig használt dolgot, legyen az például targonca, bérnyomásmérő, villanykapcsoló vagy villamos, hozzákapcsolhatunk valamilyen módon az internethez, és olyan feladatokat adhatunk neki ezzel, amivel az életünket jobban segíthetik. Az említett példákról egyébként a pályázat döntőjén hallottam. De mielőtt bemutatnék az okos tárgyak közül néhányat, nézzünk egy kicsit vissza a múltba. Ez ugyanis segít megérteni, hogy milyen óriási tempóval közeledünk a már emlegetett új Magyarországon az internet a rendszerváltás idején jelent meg. 1991. október 7-én jegyezték be az első magyar doménnevet. Három év múlva még csak 154, hat év múlva már közel 5 millió volt a magyar, azaz .hu végződéssel bejegyzett doménnevek száma. Böngésztem az archívumunkban. Az 1996. Márciusi Tudós Fórum élőben című műsorunkban Elek László szerkesztő majd egy teljes órát szentelt a számítógépes hálózatoknak. Akkortájt itthon csupán 30 ezer körül volt a felhasználók száma. A műsorba betelefonáló hallgatók kérdései arról szóltak elsősorban, hogy egyáltalán mit jelent az internet, aztán, hogy mennyibe kerül. Nyírő András újságíró az Internetó hírportál főszerkesztőjeként akkor ezt mondta. Az internet a számítógépek hálózatok párhuzamosan lehet egyszerre kommunikálni, lehet visszaválaszolni. Én már szemszögből azt lehet mondani, hogy olyan, mint egy hatalmas révai lexikon, amit frissítenek és. ...több az információk benne. Ma a World Wide Web, illetve az internet borzasztó drága. Így azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen az egyetemeké és a gazdagoké ma az internet. Úgy tűnik, és elég erős jelek utalnak arra, hogy a 5-6 éven belül, 10 éven belül ez a szegények médiuma lesz az olcsó információ az eszköze. Egy hallgató kérdése az akkori technikai lehetőségekről, no meg a magas telefonárakról is képet ad. Vonderviszt Lajos villamosmérnök, a Veszprémi Egyetem munkatársa válaszolt, tehát épp húsz évvel ezelőtt. Halló, jó kívánok, Kármán Gábor vagyok. Ha az internettel kapcsolatban a matágot hogy lehetne megkerülni, már elmitették az előbb, hogy a Kármán televízió hálózaton nyugodtan lehetne internetzolgáltatására. A kábel TV tényleg egy nagyon jó megoldásnak tűnik, de sajnos itt is azért paraméterek vannak, amelyek korlátoznak. Az egyik az, és műszaki paraméterek, hogy jelen pillanatban a magyarországi kábel TV hálózatoknak a jelentős része nem alkalmas még. Erre alkalmasá tehető, de azért nem lehet arra számolni, hogy most jövő évtől kezdve mindenhol ezek megoldósíthatók. Egy évvel később szintén a Tudós Fórumban már a számítógépes jövőről beszélgettek. Vértes János Andor matematikus az Internet Galahusz főszerkesztőjeként akkor úgy fogalmazta meg a vízióját, mint annak idején Verne Gyula. Az internet révén a számítástechnika, a telekommunikáció, a szórakoztató elektronika valamiféle konvergenciája zajlik. Egymás felé tartanak. Egymás felé tartanak, előbb-utóbb ezek az eszközök valamilyen szinten közösek lesznek, és a karóránktól kezdve a tornacipőig minden beleszkötve az internet hálózatba. Ez egy mai helyzetből felállítható jövőkép. Ez az új eszköz, ez magában hordozza azt, hogy nem csak az időbeli távolságok, hanem a földrajzi távolságok is lecsökkennek. Ebben a szituációban a startkő vált hirtelen egyformává, és ez egy olyan lehetőség, ami eddig nem adatott meg. Ez nem csak Magyarországot zárkoztatja fel adott esetben a világ műszaki technikai tudományos központjaihoz, hanem a magyarországi vidéket is fel a budapesti központhoz. Teljesen mindegy, hogy egy faluban működik az a szerver, vagy éppen Amerika valamelyik nagyvárosában. Tehát ezek a kapcsolatok újfajta demokráciát is tesznek lehetővé a műszaki haladásban, és ez az, amivel egyszerűen ma még azt se tudjuk, hogy tudunk-e már élni, vagy nem tudunk. Nos, úgy tűnik, tudtunk, és remélhetően tudni is fogunk. A KSH adatai szerint tavaly már majdnem 8 millió internet előfizető volt nálunk. Kezdetben csak telefonvonalon jutottunk nethez, ma már 4-5 féle szolgáltatáson keresztül. A legtöbben mobil internetezünk. Az elektronikus levelezés a világháló böngészése mindennapossá vált. Fellendült az online vásárlás, a bankokkal, szolgáltatókkal, hivatalokkal való netes ügyintézésünk, és így tovább. Elindult hát az internet új funkcióinak keresése. Berne Julától származik egy gondolat, amely így szól. Minden, amit kitalálok, minden, amit elképzelek, a valóság alatt marad, mert eljön majd a pillanat, amikor a tudomány tudományalkotásai túltesznek a képzelet szüleményein. Jó magam, ilyen pillanatnak éltem meg, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem távközlési és médiainformatikai tanszékén a már emlegetett dolgok internetet döntőjét és díjkiosztóját. Az egyetem kutató szellemű diákjaitól hallottam például okos otthonról, okos postaládáról, valós idejű forgalomszámláló alkalmazásról a villamoson, és két olyan fejlesztésről is, amiben a zsűri is nagy lehetőséget látott a közönségdíjas internethez kötött készülék egy nagyon aktuális gondra megoldást. A házi orvosok túl terheltségét szerette volna enyhíteni, olyan módon, hogy a betegnek bizonyos vizsgálatokért ne kelljen elmenni a rendelésre. A testi állapotáról távolról is képet kaphasson a doktor. Bozsó Péter vagyok, a Home Health Care Hub csapatának és ötletének vezetője. Itt van a prototípus. Zsinórokat látok, processzorokat, LED monitort. Egyelőre egy nagyon robbantott látvány nyújt. Eredetileg ez egy Raspberry Pi nevű előre elkészített modulból áll. Ez bárki megvásárolhatja. Ehhez kapcsoltunk egy GSM modult, aminek segítségével ez az eszköz tud interneten keresztül vezeték nélkül kommunikálni. Kap a beteg mondjuk egy dobozkát, amiben minden ez be van pakolva. Ezután mi történik? Ezt hazaviszi a beteg az otthonába, felcsatlakoztatja az elektromos hálózatra. számítógépes ismeret, még annyi se kell hozzá, mint mondjuk egy modernokos telefonhoz. Ez egy önműködő kis eszköz lenne, a saját belső szenzoraival gyűjti az adatokat a páciensről, valamint a vele kompatibilis eszközökkel, például később vérnyomásmérő jelenleg okos gyógyszeres doboz adatokat gyűjt a páciensről, amiket elküld az orvosnak. Ezt még továbbfejlesztik, hogy vércukormérőt kapcsoljanak rá. Tehát minden amit ez a kis készülék begyűjt, ez megjelenik az orvos egy weblapján, akkor, amikor az orvos rákeres, vagy valamilyen jelzést is kap. Ha például nagyon eltérőek az értékek. Tökéletesen kitetszett, hogy pontosan erről van szó, kap róla akár e-mail értesítést, SMS értesítést, hogy láss, hogy nagy baj van, rögtön oda kell menni, rögtön fel kell hívni a pácienst. Távoli felügyeleti eszköz lenne az orvos és a betegek között. Nagyon izgalmas az okos gyógyszeres doboz. Hogy működik? Egy rendes doboz, am van egy gomba, ezen van egy picike kis világító led, meg egy csipogó. Úgy működik, hogy az orvos távolról betáplálja az adatokat a webes felületen, hogy mikor kell riasztani az adott gyógyszeres doboznak. Minden dobozba egyfajta gyógyszer van, és akkor az orvos látja, hogy a vérnyomás csökkentőt mondjuk reggel, 9-kor meg este 8-kor kell bevenni. Ezeket be tudja ő konfigurálni, és a doboz az megriasztja beteget, és addig villog, meg csipog, amíg oda nem megy, ki nem vesz egy gyógyszert a dobozba, és be nem szedi. Nyilván azt, hogy ténylegesen megtalálja. Történt a beszedés, nem tudjuk ellenőrizni. Az, az kell, hogy a beteg is akarja ezt a dolgot. Tehát akkor az a lényeg, hogy nem felejti el a beteg. Így van az biztos. Így van egy emlékeztető, meg az orvosnak egy visszajelzés, tud egy ilyen diagramot rajzolni a weboldalban, és szeretné látni azt, hogy a vérnyomás csökkentő szedésének folyamányoként, hogy változott a beteg vérnyomása, és akkor látja azt, hogy mondjuk nem kéne ennyi vérnyomás csökkentő szedni, akkor fel tudja hívni a beteget, anélkül, hogy be kéne hívni a beteget, csak oda a telefon, tessék fel ennyit beszedni, mert fölösleges vagy. Azonnal tessék beenni, mert nem jó ez a jó hogy egyszer gyorsan felírok egy másikat, például az én egyik idős rokonomnál, ez szuper lenne, ha ezt tényleg használná. Én is nyugodtabb lennék, neki is könnyebb lenne, meg az orvosának is egy fokkal jobb lenne. Ami mondjuk nagyon sokszor előfordul, hogy az ember belázasodik. Ezt jelzi ez a készület? Jelenleg nem, de ilyen terveink vannak. Az benne nagyon-nagyon jó, hogy egy olyan protokollon és egy olyan közegen keresztül kommunikál, amihez relatíve kevés munkával, nem mondom azt, hogy bármilyen, de idézőjelben bármilyen eszközt, tehát hőmérőt, mérőt mondjuk tudunk csatlakoztatni. és akkor ez ezek úgy bővítik a repertoárját az eszköznek, hogy megint a páciensnek semmit nem kell a. Orvossal beszéltek, hogy mennyiben látja jónak ezt a fejlesztést? Beszéltünk, ő azt mondta, hogy neki ez tetszik. Megmondom őszintén, hogy egy komoly piackutatás az még előttünk áll. Dolgozunk, nagyon lelkesek vagyunk, nagyon szeretjük csinálni, és úgy gondoljuk, hogy erre szükség van, és ettől jobb lesz a társadalomnak, hogy ez elkészül. Egy bemutatkozás lenne? vagyok. Ön is munkatársa volt ennek a fejlesztésnek. Vannak-e hasonló? Rendszerek a piacon vannak, vannak, csak a legtöbb esetben például ezt a gyógyszerbeszedő funkciót nem tudja, illetve amennyire körbenéztünk, minden hasonló a teljes szenzorkészletet akar adni, és ez általában egy elég magas árcédulával jön. A többi céggel ellentétben azt akarnánk, hogy ez egy nyitott szabvány legyen, és bárki tudja hozzá csatlakozni. Erre már volt a kezdeményezések, csak még nem nagyon van olyan cég, aki tényleg egy olyan intelligens mérőt csinált volna, aki ezt a felületet biztosítana. A beteg vészjelet is tud adni. Ezzel a készülékkel hogyan? Mi megnyom egy gombot, és egy GSM modul van magában a készülékben, egy sima hívást indíthatunk egy előre bekonfigurált segélyhívószámra, ami akár lehet a mentőké vagy az orvosjaként tartozunk. Hányad évesek most? Zégzősök vagyunk, mindannyian. Van egyébként a csoportnak közös projektje ezen kívül? Ez volt az első. Pont ezért volt jó, amikor elmentünk az első elektronikus versenyre, akkor ott két napot kódoltunk együtt, és akkor rájöttünk, hogy ez sokkal barátságosabb, mint az átlag munkahelyi környezet. És akkor ebből egy lesz. Szeretnénk, hogy hosszú távon mindenképpen. Persze ahhoz kellene befektető, ugye a 3 milliós induló és hasonlók. Valamennyire már utána néztünk, de még jobban fel kell mérni a terepet. Most jöjjön a fődíjas fejlesztés, az okos targonza amely mondhatni megfigyel, gondolkodik és intézkedik. Hegedűs Csaba első éves mesterszakos villamosmérnök hallgató mutatja be. Mi azon gondolkodtunk, hogy mindenféle újfajta kutatási területek vannak. Mit a telekommunikációval foglalkozik, tehát az új generációs mobilházatokkal, amik mindenféle ígéretekkel csalogatnak, hogy nem lesz késleltetés, nem lesz akadás, semmi. Ehhez kapcsolódik ez a dolgok internete koncepció is, hogy minden egyes kis kütyű, nem csak a háztartásokban, hanem az ipari környezetben is egyszer csak elkezd kommunikálni, és akkor mennyivel jobb lesz a világ. A proaktív karbantartás. Szintén egy kutatási terület. Mi ez, hogy proaktív? Nem csak hagyjuk, hogy elromoljanak a dolgok, és akkor beavatkozunk. Kiveszik a targoncát például a munkaköréből, és nem tervezett leállásként súlyos pénzeket fizet a vállalat, hogy karbantartásokat eszközöljenek a berendezéseiken, hanem minden egyes eszköz tudná figyelni a saját öregedését, megelőzheti, hogy váratlanul romojnak e az alkatrészek. Erre vannak mindenféle iparági kutatási területek, az Európai Unió is, mint kiderült, ezek irán nagyon aktívan érdeklődik. Csak itt a tanszéken olyan projekttel találkoztunk, ami ezen komplex probléma halmaznak valamelyik részhalmazával foglalkozik. Azt megoldották, hogy mondjuk egy ilyen targonca a különböző elemeit, alkatrészeit hogyan figyelje. Mire jutottak? A maketre mit szerettek? nézzük meg, jó? Alapvetően fölszereltünk egy kis vezeték nélküli egységet, amely már helyileg képes kiszűrni, hogyha egy adott időszakon belül milyen gyorsan rázgatom, mondjuk milyen gyorsan fékez, akkor természetesen a gumik például fáradni fognak. És ezt már egy ilyen egyszerű gyors. Mérő iránytű kombinációval lehetnéni. különböző szenzorok összegyűjtik, hogy mi az, ami kopik, mi az, amit cserélni kellene. Jól értem, én, tehát hogy befut egy csomó adat, látja mondjuk egy ember a monitor előtt, hogy na annak a gumia már nagyon megkopott, vagy az akkumulátora már a végét járja, és akkor intézkedik. Ilyen egyszerű. Ennél mi még egy fokkal tovább mentünk, mivel hogy nem egy ember látja, hogy el fog romlani, hanem maga a targonca modell, és a targonca modell rendeli meg a beszállítótól közvetlenül minden. Fajta emberi segítségnek, és ez is meg tud valósulni, ez is egy ipari tendencia, hogy a beszállítói kapcsolatban már nem kellenek logisztikusok, sajnálom a barátaimat, akik pont ennek tanulnak, de amit a mi már egyből modellezve meg tudja rendelni az alkatrészét. Ezek után nyilván beérkezik az alkatrész, és valakinek be kell szerelnie, de azt modellezi egy másik számítógép, hogy ott beírja, hogy ő úgy gondolja, hogy ennyi volt a valós elhasználódása azzal szemben, amit a makettünk mért, és ezáltal majd később a gyártó az magától tudja újraértékelni ezeket az öregedési modelleket. Fejlesztenek-e ennek a tudásnak a birtokában valami konkrét olyan eszközt, amivel piacra tudnak állni? Mi itt a tanszéken az egyik projektben részt veszünk. Igen, a némes stille szeretnénk egy ilyen rendszert egyszer csak kipróbálni az Európai Unió támogatásával. A szakmai zsűriben a befektetői oldal, vagy mondjuk úgy, már az élet is képviseltette magát. Először az innovatív műszaki megoldások szolgáltatására szakosodott Evopro Innovation ügyvezetőjét, az Evopro csoport műszaki igazgatóját, Szepesi Zsoltot kértem mikrofonhoz. Ezen a területen a dolgok internetében, az elterjedésében és a sikerében alapvető szerepe lesz az alkalmazásoknak. Tehát ez egy technológiai oldalról tolt fejlődés keresi mindenütt a világon azt az alkalmazást, ami az igazi nagy dobás lesz. Amit nagyon fontosnak tartottunk mi az, hogy mennyire újszerű az ötlet. Figyeltük azt, hogy mérnöki színvonal a megvalósításnak milyen, hogyan adja elő. Az üzleti lehetőség az egy nehéz dolog ilyák projektek esetében. Ön sokat kérdezett. Volt olyan, amire úgy Nézed, hogy aha, tényleg. Természetesen mi egy ipari területen tevékenykedő mérnöki szolgáltatóvállalat vagyunk, ezért a targonca felműszerezés az egy olyan probléma, ami napi szinten jelentkezik a logisztikai vállalatoknál, és érdekelt, hogy hallgatók ezt hol fogják meg. Az a rendszer, amit kialakítottak, az is nagyon-nagyon jó volt. Több ilyen fejlesztés van, az Unióban is bárnak ilyen áttörést. Önök mennyire nyitottak egyébként, mennyire befogadóak mondjuk egy ilyen ötletbörze után? Egyrészt az egyetem. Mivel szoros kapcsolatunk van a gyakornok képzésben, illetve témákat adunk a diplomatervezéshez, hát folyamatosan dolgoznak nálunk a saját projektjeiken hallgatók, és emellett a cégcsoport részt vesz több olyan programban, ahol startup vállalkozásokat eljuttatunk egy adott szintre. A sikeres áll előttük alapvetően mérnök hiány van, az innováció az összes gazdasági ágazatban, az ipartól a logisztikán keresztül az egészségügyig az a terület, amelyik hozza a növekedést, tehát mérnökökre szükség van. Az, hogy a saját ötleteikkel Tudnak eljutni. Erre jelenleg még nem érett tökéletesen ez a környezet, de zsugorodik a világ, tehát ezeket az ötleteket be lehet mutatni, meg lehet jelenni nagyon sok fajta formon. Nyilván a technológiai vállalatok is támogatják azt, hogy az ő eszközeikből épüljenek ezek az új megoldások, mindenképpen optimista vagyok. Mármas Isten vagyok, a Telenor Magyarország Zértének az üzleti és Internet of Things szolgáltás felelős vezetője. Óriási lehetőséget lehetunk abban, hogy ezen a területen aktívá a Telenor Magyarországon. Ennek Számos oka van, a szerintem mindannyiunk számára, hogy a hagyományos telekommunikációs szolgáltatásokból származó bevételek azok világszerte csökkenő tendenciát mutatnak. Elsősorban itt a hang és SMS bevételekre gondolok. Itt az ideje, hogy megpróbáljunk kilépni ebből a körből és új területek felé is nyitni. Most már így, hogy megvan az eredmény, elmondhatja, hogy mi az, ami leginkább megfogtam. Minden ötlet nagyszerű volt, mindegyiknek van létjogosultsága. Nekem a személyes kedvencem a home helyet az egészségügyi megoldás. Volt. Ennek több oka van, a társadalmi hasznosság nagyon fontos szerepet játszott, ezen kívül az üzleti pénzügyi szempontból is kedvező hatása. Beszélhetünk itt idő és pénz megtakarításról, akár bevételőkről. Most pedig nyissuk ki a szemünket a nagyvilágra is. Varga Pállal az egyetem docensével a közeli jövő, ma még szinte hihetetlennek tűnő internet felhasználásáról beszélgettünk. Olyan nagyívű és egy kicsit ilyen futurisztikusnak is tűnő dolgok vannak itt egészen a küszöbön, hogy a villanyautónkkal mondjuk, hogyha közlekedünk, hamarosan egyre egyre elterjedtebbek lesznek, és ezeket valahol tölteni kell. Hasonlóan egyre elterjedtebbek a napelemek, napkollektorok, amelyekkel energiát tudnak termelni otthon. Az otthon termelett energia az lehet, hogy egy kicsit többre sikerül, mint amennyit el tudunk használni. Gyűjtjük a központban erről az információt, hogy melyik otthonban mennyi a plusz többlet energia. Tehát, összekötjük, egy ismeretlen környéken autózunk az autónkkal, az autónk jelzi, hogy lassan merülni fog, de talán nem is nekünk jelzi, hanem kapcsolatba lép az egyes házakkal, lakásokkal, otthonokkal, és gyakorlatilag lealkudják egymással, hogy hova érdemes menni, meddig bír még az én autóm elmenni, hogy még semmi gondja ne legyen, mi az a körzet, ahol érdemes pozícióba menni, így az autók és a házak megbecsülik, hogy az én tervezett útvonalon hova érdemes oda menni, és az tölteni. Minden dolognak lesz egy, egy internetes címe, egy ilyen IP címe, és mindegyik tud különböző protokollokon kommunikálni egymással. Pont ez a lényege ennek a dolgok internete kezdeményezésnek, hogy minél nyíltabbak legyenek ezek a protokollok, minél többen ismerik. Természetesen a biztonság is fontos, az egy másik szinten kell megoldani, de az, hogy az eszközök tudjanak kommunikálni, hogyha akarnak, akkor ennek legyen megteremtve a lehetősége. Akár ez egy felügyelt kommunikáció is lehet valamilyen központon kell mondjuk azt meg, hogy hát igen, ezen a környéken te próbálkozhatsz. Tehát itt igazából az internet az egy nagyon-nagyon jól kialakított infrastruktúra már, rádiós és vezetékes végpontokkal, kapcsolatteremtő eszközökkel, és hogyha még további végpontokban gondolkozunk, az okos hűtőtől, az okos postrádán át, az okos autóig, mindennek lesz sokféle kapcsolati lehetőség egymáshoz, akkor ezt ügyesen vezérelve nagyon sok területen ügyesebbé, könnyebbé, jobbá tehetjük az életünket hát az egésznek egyébként ez az értelme, de az az ötödik generációs hálózatok, amikről most lehet hallani. Most ugye a reklámokban a 4G, az LTE az, amiről hallunk, de ez már valóság. Egy ideje dolgozunk azon, hogy hogyan lehet innen még tovább lépni. Mik azok az igények, amiket le kell fedni. Hát például ilyen igények vannak, hogyha van egy nagyon jó foci meccs, rengeteg nézővel, teszem azt a Barcelonában meg akarok nézni egy olyan meccset, ahol rajtam kívül van még 60 ezer néző, akkor azt én most megtehetem, de mondjuk azt nem tehetem már meg, hogy a telefonommal veszem a meccs egy részét, és azt ott azonnal a videót meg is osztom az otthoniakkal, hogy tessék, itt vagyok én. Miért nem tehetem meg? Mert mi van, hogyha a másik 60 ezen ember is mind ugyanezt akarja csinálni? Erre már nincsen meg a hálózat képessége most. És pont az az egyik ilyen feladat, hogy nagy sűrűségű végpont terheléssel és nagy sávszélességet, mert egy videó nagy sávszélességet igényel, nagy sávszélességet tudjunk adni, és ezeket az erőforrásokat át tudjuk csoportosítani, mivel ilyenek. Hetente, mondjuk Barcelonában csak néhányszor van szükség, az idő nagy részében nincs, vagy amikor reggel az emberek indulnak otthonról a munkahelyükre, mondjuk ide az infoparkba, akkor az infoparkban nincsen olyan nagy internet iránti éjség éjjel, nem kellene, hogy az itt működjenek és égjenek, viszont reggel, amikor elkezdenek jönni az emberek, akkor kell, és ezt dinamikusan kell tudni mérni, kapcsolni, hogy otthon a város lakónegyedeiben mikor legyen egy nagyobb erőforrás, és mikor legyen mondjuk a munkahelyeken. Ez közeljövő, erre van már megoldás, hogy hogyan lehet ezt valamilyen módon szabályozni? Igen, erre vannak prototípusok, demonstrációk, ugyanúgy, hogy az itteni versenyünkön is, ugyanígy az ipar nagyobb játékosai, nagyobb konferenciákon már ezekkel demonstrálnak erőt is, tehetséget is, a dolgok működőképességét is. Mi az, ami az ön számára a legizgalmasabb ebben az egész fejlődésben? Nincs elég időnk, szerintem túl sok olyan téma van, ami engem izgat. Meg a nagysebességű hálózatoktól elkezdve, ami azt jelenti, hogy manapság ugye az otthonokban már elérhető itt-ott az 1 gigabit vagy az 1000 megabit per szekundumos sávszélesség, hamarosan jön a 1000 ilyen gyorsan, tehát nem is tudjuk elképzelni, hogy ez mire lehet jó, és kit fogjuk tölteni ezt a sávszélességet, fogunk találni alkalmazásokat, amelyek már esetleg most igénylik ezt, ennek alá kell tenni ezt az infrastruktúrát, az új ötleteket, a vezérlést, tehát ez az egyik ilyen dolog, az a sebességű hálózatok. Akkor a multimédiás rendszerek is, ugyanígy, a vannak megint a virtuális valóság is annak a kiterjesztése ez is egy nagyon jó téma. Önnek egyébként van egy kutatási területe szintén? Én hálózat és szolgáltatás menedzsmentet foglalkozom, tehát a számítógéphálózat, a távközlő hálózatok, a nyújtott szolgáltatások, minél ésrevétlenebbül működjenek nagyon jól. Tehát én ezzel foglalkozom, hogyan lehet ezt mérni, hogyan lehet ezt összegezni, a méréseket, hogyan lehet azonnal visszacsatolni, hogyha valahol nem működik, azt gyorsan javítsuk ki. Mérésekkel és algoritmusokkal szeretek foglalkozni, hogyha éppen nem tanítok vagy versenyt szervezek. Ugye azon gondolkodom, hogy sok ember azt mondja, hogy jaj, de jó, na alig várom már, mert még gyorsabb legyen, még több mindent lehessen. És az embereknek egy jó része meg azt mondja, hogy de minek, miért kell még gyorsabban haladni, más irányba kellene fordulni vissza egy kicsit a természetesebb életformánk felé. Érzi ezt a kettőséget? Igen, természetesen érzem, de ugyanúgy, hogy vannak ilyen és olyan érdeklődésű emberek, ugyanúgy ezek a technológiák, amelyek valakinek inkább a gyorsaságot és a hörgést jelentik, valaki másnak pedig olyan lehetőséget adnak a munkájában vagy az életének a jobb átételében, amelyek lehet, hogy nem is jutnak eszünkbe. Egy példa a távoli orvosi műtétek, amelyekkel lehetővé válik az, hogy valaki távolról tudjon műteni, úgyhogy nincs is ott, hanem van egy próbababa, nevező egy próbapapának, ami ott van az ő keze alatt, és tudja, hogy hol és mit kell vágni, és a beteg az valahol máshol van, egy robot kezei alatt. De a robot az nem tudja annyira jól elvégezni ezt a munkát, mint amit az ember lát, és az ember távolról innen benne a kórházból, húzza a szikét, oda teszi a törlőkendőt, minden mozzanat vissza van csatolva, hogyha valami esetleg elromlik, minden pontosan le van modellezve, ehhez is nagy sebességű hálózatok kellenek, hogy ez az összes információ gyorsan rendelkezésre álljon, mert emberi életek rajta. Továbbra is hiszem, és biztos vagyok ebben, hogy az, az Életünk ettől jobb lesz, azokra a fontos dolgokra. Én nem azt gondolom, hogy ezek adják a boldogságot, valakinek a kutatásban igen, mondjuk nekem. De az igazi boldogságot az, az adja, hogy azokra a dolgokat tudok foglalkozni, minél tovább vagyok egészséges, minél jobb ételeket kapok. Minél jobban tudok utazni, minél élethűbben tudom átélni ezt az egész világot, ami körülöttem van. Minél több lehetőséghez jutok, annál jobb tud lenni, tehát ez igazából lehetőséget teremt. Önnek akkor semmiféle nincsen, tehát, hogy mondjuk munkahelyek is szükség meg ezzel, vagy más, hogy kell dolgoznunk. Ugye van egy ilyen nagy vízió, amit már 60-as években születettek, és ismernek, hogy a gépek átveszik a hatalmat. Ezzel ugye a filmkészítők is állandóan foglalkoznak. Tehát ilyesfajta veszélyhelyzete nincsen. Azt hiszem jenny hívták azt a masinát, ami szövőgép volt, és egy bizonyos munkaszakaszt helyettesített a szövésben. És aztán az emberek ezt rompolták ezt a gépet, mert elvett munkahelyeket. Nem tudom, hogy tudjuk- -e, hogy miért hívták. Ez Jeninek nem a lánynévből adódott ez, hanem az engine szót tudták nehezen kiejteni. Az engine, a, a motor hajtotta ezt, tehát ez azóta probléma az 1600-as évektől, és azóta valahogyan azért mégiscsak tudjuk kezelni ezt a problémát, úgyhogy ettől nem annyira félek. hogy mennyire kíváncsi a világ az internet jövőjére, az is mutatja, hogy az innovatív ötleteket kereső Falling Voice Lab nemzetközi verseny budapesti előválogatóján, amelyet néhány napja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs, technológiai és bionikai karán szerveztek, harmadik helyezetként bekerült egy ingyenes online oktatási portál is. A fejlesztője Horváth Dániel, aki szintén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, novemberben Berlinben világhírű szakemberekből álló zsűri előtt fog bemutatkozni. No de mára már köszönöm figyelmüket, a zenei szerkesztő Gere Erzsébet és a gyártásvezető Bancsok György nevében is. Benkő Andrát hallották.